Kukorica Jancsi meg a király leány Csatahelyre értek a nap alkonyatán. A leáldozó nap utolsó sugára Vörös szemmel nézett a siralmas tájra. Nem látott egyebet, Csak a véres halált, S holló sereget, Mely a halottakra szállt. Nem igentelt benne nagy gyönyörűsége, le is ereszkedett a tenger mélységébe. A csatahely mellett volt egy jókorató, Tiszta szőkevizet magába foglaló. De piros volt az most, Mert a magyar sereg vértől magát vizében mosta meg. Miután megmosdott az egész legénység, a francia királyt várába kísérték, a csata mezőtől az nem messzire állt. Ide kísérték hát a francia királyt. Alig, hogy bevonult a várba a sereg, kókoricajan szinte megérkezett. Olyan volt mellette az ékes királyány, mint felhő mellett a tündöklő szivárvány. Hogy az öreg király leányát meglátta, Reszkető örömmel borult a nyakába, S csak azután mondta a következőket, Mikor a jány ajkán tőle sok csók égett. Most már örömömnek nincsen semmi híja, Szaladjon valaki, s a szakácsot híja, Készítsen, ami jó, mindent vacsorára, Az én győzedelmes vidézim számára. Király uram, nem kell híni a szakácsot. A király mellett egy hang ekképrikácsolt. Elkészítettem már mindent hamarjában. Föl is van tálalva a szomszéd szobában. A szakács szavai kedvesen hangzottak füleiben a jó magyar huszároknak. Nemigen sokáig hívatták magokat. Körülülték a megterhelt asztalukat. ami kegyetlenül bántak a törökkel, Csak úgy bántak ők most a jó ételekkel. Nem is csoda az, Mert megéhezének a nagy öldöklésben a derék vitézek. Járta már a kancsó Isten igazába. Ekkor a királynak íj szó jött szájába. Figyelmezzetek rám ti nemes Vitézek, mert nagy fontosságú, amit majd beszélek. S a magyar huszárok mind figyelmezének, fölfogni értelmét király beszédének, aki egyet ivott, azután köhhentett, s végre észavakkal törte meg a csendet. Mindenek előtt is. Mondd meg a nevedet, bátor vitéz, aki jányom megmentetted. Kukorica Jancsi becsületes nevem. Egy kicsit parasztos, de én nem szégyenlem. Kukorica Jancsi ekképpen felele. Azután a király ízót váltott vele. Én a te nevedet másnak keresztelem. Mától fogva neved János vitéz legyen. Derék János vitéz, Halld most beszédemet. Mint hogy megmentetted kedves gyermekemet, Vedd el feleségül, Legyen ő a tied. És vele foglald el királyi székemet. A királyi széken én sokáig ültem, Rajta megvénültem, Rajta megőszültem. Nehezek nekem már a királyi gondok, Annak okáért én azokról lemondok. Homlokodra teszem a fényes koronát, Fényes koronámért nem is kívánok mást, Csak hogy e várban egy szobát rendelj nékem, Melyben hátra levő napjaimat éljem. A király szavai ím ezek valának, nagy csodálkozással hallák a huszárok. János vitéz pedig e szíves beszédet, Alázatos hangon, Ekkép köszöné meg. Köszönöm szépen a jó karatját, Amely, reám nézve, nem érdemleti jóság. Egyszer smind mind azt is ki kell nyilatkoztatnom, Hogy én e jóságot el nem fogadhatom. Hosszú históriát kéne elbeszélnem, Miért e jósággal lehetetlen élnem, De attól tartok, hogy megunnák kelmetek, És én másnak terhére lenni nem szeretek. De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk bizaszt, Hiába valóság, ami téged aggaszt. Így biztatta őt, a jó francia király, S János vitéz beszélt, amint itt írva áll.